Wir lösen sie, mir, nur. In diesen Ferien erwartete die fünf Freunde eine große Überraschung. Fannys alte Schulfreundin Peggy, die vor vielen Jahren einen schottischen Lord geheiratet hatte und nun in einem richtigen Schloss lebte, hatte die Familie zu ihrer großen Geburtstagsfeier eingeladen. Sie alle sollten für ein paar Tage nach Schottland kommen. Von Kieran aus fuhren sie mit dem Zug nach Norden. Ein paar Stunden später hielt der Zug im schottischen Glasgow, wo die Familie von einem Auto abgeholt wurde, das sie direkt nach Cranston Hall, dem Heim von Lord und Lady Cranston, brachte. Lady Cranston erwartete sie in der Halle des prächtigen Schlosses. Ach, da seid ihr ja! ja. Oh. Wie schön, dass ihr alle gut gelandet seid. Oh ja, Peggy. oder muss ich jetzt etwa Milady sagen. Oh, Was? auf Gottes Willen bitte nicht. Es geht mir schon bei offiziellen Anlässen, auf die Nerven mit dem vollen Titel angesprochen <lacht> zu werden. <lacht> oh, bitte kommt doch in die Bibliothek. Ja, Du bist immer noch so erfrischend normal. Wie eh und je. Darf ich dir meine Familie vorstellen? Mhm. Mein Mann Quentin. Freut mich? Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Oh, aber bitte. Meine Tochter Georgina, aber alle nennen mich George. Oh. Mir geht es nämlich ziemlich auf die Nerven, mit dem vollen Titel angesprochen zu werden. <lacht> Und das hier sind hm, Julian, hm. Dick und Anne. Hallo. Einen schönen guten Tag, Madame. Hallo. Na, Sie kennenzulernen. Das oh, Ist ja gut. Und natürlich Timmy, der gehört zu uns wie... Das Monster zu Loch Ness. <lacht> ja genau, danke, dass wir ihn mitbringen durften. Ach, das ist doch gar kein Problem. Seit vor ein paar Monaten unser alter Schäfer und Mortimer gestorben ist. Oh. Fehlt uns ein Hund sehr. Oh, ja. ja. Gordon das sieht er sich schon nach einem neuen Ug Apropos, wo ist denn dein Mann? Wenn man den Teufel oh. nennt? Ich hörte doch eben meinen Namen. Ja. Gordon, mein Lieber. Die sind meine Freundin Fanny ja. und ihre Familie. Freut mich sehr. Ja. Ich bin Gordon Cranston. Hallo. Hallo. Ja. Willkommen auf Cranston Hall. Ja. Danke, mhm. dass wir hier sein dürfen. Und darf ich vorstellen... Das hier ist unser Verwalter, Fraser. Guten Tag. Fraser ist unser Mann für alle Fälle. Mhm. Er kennt unser Anwesen besser als ich selbst. Er hat schon für meinen Vater gearbeitet. Ah, ja. Ich muss mich noch um die Gästehäuser kümmern, euer Lordschaft. Natürlich, Fraser. Gehen Sie nur. Fraser ist ein toller Verwalter. Na, ein bisschen verschroben ist er schon. Ist auch nicht mehr der Jüngste. Es wird dich interessieren, Gordon, dass Quentin hier ein Wissenschaftler von beträchtlichem Ruf oh. ist. Mhm. Mhm. Weißt du, Fanny, mhm. Gordon ist ein leidenschaftlicher Bastler und Tüftler. Oh. Ich weiß gar nicht, was er da unten in seinem Labor alles so treibt. <lacht> ein Labor? Wirklich, Milord? Das ist ja hochinteressant. Oh, nur ein Steckenpferd, mein Lieber. Und bitte, nennen Sie mich Gordon. Darf ich Quentin sagen? Aber mit dem größten Vergnügen. Äh, darf ich vielleicht Ihr Labor mal ansehen? Ich würde gerne... Ja, bitte. Oh, Molly, schön. Hier sind die Appetithäppchen, die Sie gerne in der Bibliothek serviert haben wollten, Milady. Danke. Oh, äh, Molly, der Hund hat sich ja auch Hunger. Meinen Sie, Sie könnten in der Küche etwas für ihn finden? Aber sicher, Milady. Wir haben ja noch den napf vom alten Mortimer und ein paar Wurstenden werden sich auch auftreiben lassen. Oh ja, danke. Dürfen wir mitkommen und uns die Küche ansehen? Aber ja, kommt nur, Kinder. Oh ja, Danke. fein. Eine echte Schlossküche. Ja. Na los. Während die Erwachsenen in der Bibliothek zurückblieben, um zu plaudern, gingen die Freunde mit der Köchin Molly in die riesige Schlossküche. Dort suchte Molly ein paar Reste für Timmy zusammen. Dann setzten sich die Kinder um einen blank gescheuerten Küchentisch und sahen Molly bei der Zubereitung des Abendessens zu. Timmy ließ es sich derweil unter dem Tisch schmecken. Ähm, sind Sie schon lange Köchin in Cranston Hall? Na ja, seit ungefähr zehn Jahren und vorher waren meine Mutter und meine Großmutter hier Köchin. Wow, das ist ja eine richtige Familientradition. Ja, ja Traditionen sind langlebig in Schottland. <lacht> so langlebig wie Spukgeschichten? Ja. ja, das ist doch ein echtes Schloss hier. Gibt es da auch ein Schlossgespenst? Mit sowas spaßt man nicht, junger Mann. <lacht> Was soll das heißen? Etwa, dass es tatsächlich ein Schlossgespenst gibt? ja. Bruder Thomas. Äh, äh, Was? Sie bitte? Bruder Thomas? Erzählen Sie doch mal. Ein Mönch, der vor 300 Jahren hier zu Tode kam. Er ist vom Turm gefallen. Manche sagen auch, er wurde hinuntergestoßen. Ja, jedenfalls spukte er in Vollmondnächten im Schloss herum. Und manchmal kann man ihn auf dem höchsten Turm stehen sehen. Auf dem Turm, von dem er damals in den Tod fiel. Äh, ja. Ehrlich? Bei Vollmond? Das wäre denn ja heute Nacht... Äh, w was tut er denn da oben? Sein Geist findet keine Ruhe. Oh, also das glaube ich nicht. Geister und Gespenster, sowas gibt es doch gar nicht. Ähm, genau. Dafür muss es eine ganz vernünftige Erklärung geben. Hey Leute, riecht sie nicht irgendwie brenzlig? Oh Um Gottes Willen, die Kartoffeln brennen an. Ich glaube, wir sollten lieber aus der Küche verschwinden. Ja, bevor noch das ganze Abendessen unseretwegen verbrennt. Wir gehen dann mal. Bis später, Molly. Ja, ja, ja Kinder, Ciao. bis später. Wiedersehen. Tschüss. Das Gespräch beim Abendessen war sehr lebhaft. Natürlich wollten die fünf Freunde von Lord und Lady Cranston alles über das Schlossgespenst wissen. Ihre Gastgeber aber lachten herzlich über die Geschichte, die ihrer Meinung nach pure Einbildung war. Doch die Neugier ließ den Freunden keine Ruhe. Als George und Anne in der Nacht in ihren Betten lagen, konnten sie nicht einschlafen. Ben, schläfst du? Nein, ich kann irgendwie nicht einschlafen. Ich muss immer an dieses Gespenst denken. Interessant, nicht? Interessant nennst du das? Klar, heute Nacht ist Vollmond. Vielleicht sollten wir mal rausgehen und nachsehen, ob sich Bruder Thomas auf dem Turm herumtreibt. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Klar ist das mein Ernst. Was war das? Die Schlafzimmertür. Zwei Gestalten, das sind Gespenster, George. Hilfe! Shh, nicht so laut, Ann. Timmy, hör auf zu bellen. Oh, Dick und Julian, ich dachte schon... Ja, ja, dass wir Gespenster sind. Was macht ihr hier mitten in der Nacht? Wir konnten nicht schlafen und wollten einen nächtlichen Spaziergang um das Schloss machen. Kommt ihr mit? Ihr wollt also nachsehen, ob man das Gespenst auf dem Turm sehen kann? Ja klar, schließlich ja. ist heute Vollmond. Also, ich weiß nicht. Oh, komm schon, Ann. Er ist doch nichts dabei. Das ist ja sowieso eine alte Geschichte. Völlig harmlos. Also gut, aber nur ein ganz kurzer Spaziergang. Ja. Genau, <lacht> damit wir hinterher besser schlafen können. Komm, Timmy. Los. Diese schlichen die fünf Freunde die Treppe hinunter in die große Halle. Von dort aus gelangten sie in den Innenhof des Schlosses. Der Mond schien hell und warf ein silbriges Licht auf das riesige Gebäude. Was war das? Ein Kreuzchen, Kein Grund zur Sorge. Was hatte mir denn? Wahrscheinlich wieder ein Kaninchen. Timmy, komm her und hör auf zu bellen. Du wächst doch das ganze Schloss auf. Oh. Da, da. Was ist denn jetzt schon wieder los, du Angsthase? Da oben im Turm, seht ihr das nicht? Da bewegt sich doch ein Licht. Äh, Anne hat recht, Leute. Oh, da das. oben, da bewegt sich ein Licht auf das Turmfenster zu. Vielleicht, äh, vielleicht ist das ja... Hm? Nur jemand mit einer Lampe oder der sucht was? M mitten in der Nacht? Was sollte da oben jemand wollen? Da! Am Fenster! Eine Gestalt! Mit einer Kapuze wie ein Mensch! Das Gespenst! Ich will ihn weg! Ah. Ich auch! Los, weg hier! Lauf. In unserem Zimmer! Ja. Darauf waren die Kinder in ihren Zimmern und zogen sich die Decken über den Kopf. Doch am nächsten Morgen erschien ihnen die ganze Sache eher wie ein böser Traum. Sie waren nicht mehr sicher, ob sie die Mönchsgestalt wirklich gesehen oder sich alles nur eingebildet hatten. Sie beschlossen, sich auf dem weitläufigen Gelände des Schlosses umzusehen. Als sie den langen Auffahrtsweg fast hinuntergewandert waren, kamen sie zu einer Kirche, die am äußersten Rand des Grundstücks gelegen war. Es ist ein ganz schön großes Gelände. Gut, dass wir uns hier ein bisschen hinsetzen können. Finde ich auch. Hübsche Kirche, wie alt die wohl ist. Puh, oh, wer will das schon wissen? Naja, mindestens 300 Jahre. Hier ist eine Tafel, auf der die Pastoren verzeichnet sind, die der Gemeinde vorstanden. Mhm. Du hast recht, Dick. Der Eintrag stammt aus dem 17. Jahrhundert. Mhm. Was ist denn, Timmy? Da kommt jemand. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Wir sehen uns nur die Kirche an. Stimmt was nicht? Diese Kirche ist nicht öffentlich zugänglich. Äh, die Tür war nicht abgeschlossen und wir wollten uns nur einen Moment ausruhen. Sind Sie der Pastor? Ja, äh, ich meine, nein. Ich, ich bin nur der... der also, also, ich muss jetzt gehen. Und ihr macht besser, dass ihr hier rauskommt. Na, das war ja ein komischer Heiliger. Also, wenn er recht hat und diese Kirche eigentlich nicht geöffnet ist, dann sollten wir wohl besser gehen. Ja, okay. okay. Können Sie uns mit zurücknehmen? Molly! Hallo! Können Sie uns mitnehmen? Hallo Kinder, was macht ihr hier? Wir sind ein bisschen übers Gelände gelaufen und jetzt sind unsere Beine müde. Können Sie uns mit raufnehmen zum Schloss? Aber sicher. Steigt ein. Oh, Ach, wunderbar. Super. Vielen Dank. Und dann los. <lacht> Habt ihr euch die Kirche angesehen? Ja, es tut, es tut uns leid. Ja, da drin haben wir jemanden getroffen. Ein Mann. Der sagte, man darf nicht in die Kirche. Ach so Unsinn. Wer redet denn so daher? Unsere Kirche hat schon immer jedem offen gestanden. Hm. Das ist komisch. Dieser Typ schien sowieso ein bisschen seltsam zu sein. Seltsam? Wie sah er denn aus? Das war kleine und drahtig. so um die 30 schätze ich. Kneirote Haare hatte er. Ja, Kennen Sie ihn etwa? Allerdings. Das war Ian McDuff. Hm? Der war hier mal angestellt, aber seine Lordschaft hat ihn rausgeschmissen. Ach ja, weshalb denn? Ach, das ist eine lange Geschichte. Und um es kurz zu machen, er ist beim Clown angestellt. Er hat Schande über die ganze Familie gebracht. Familie? Ihre Familie, meinen Sie? Sind Sie etwa mit ihm verwandt? Ja, leider. Er ist mein Cousin und deshalb wäre ich euch dankbar, wenn ihr seiner Lordschaft nicht zu zählen würdet also nicht, dass er hier war. Oh. Er hat nämlich eigentlich keinen Zutritt mehr zum Schlossgelände. Darum war er so erschrocken, als er uns in der Kirche antraf. Mhm. Er hatte dort nichts zu suchen. Ja, genau, er ist ein Nichtsnutz, aber immerhin gehört er zur Familie. Hm. Also gut, Molly, wir werden nichts sagen. Vielen Dank, das ist nett. Kein Problem. <lacht> so, Kinder, da wären wir. Ja. Helft ihr mir die Einkäufe mit reinzutragen? Ja, natürlich. natürlich. Ja, nur her damit. Ja, ich habe auch noch zwei Hände frei, also kein Problem. Danke. Ach, ja. hier die Tüte noch. Schön ja. oh. schwer. Ja. Allerdings, das müsst ihr kaufen, Für die ganze Woche kaufen. Trotz des Ausflugs zur Kirche und der merkwürdigen Begegnung ging den fünf Freunden die Geschichte des Mönches nicht aus dem Kopf. Am Nachmittag versuchten die Kinder auf den Turm zu steigen, doch die Tür zum Turm war abgeschlossen. Deshalb beschlossen sie gegen den Protest von N. in der kommenden Nacht noch einmal in den Schlosshof zu gehen, um sich umzusehen. Können wir jetzt bitte wieder ins Bett gehen? Seht ihr irgendwas auf dem Turm? Nein, gar nichts. Vielleicht haben wir uns gestern Nacht doch getäuscht. Uh -uh. Na, na bitte, ich wusste ja gleich, dass an dieser Spukgeschichte nichts dran ist. War wohl das Mondlicht, das uns einen Streich gespielt hat? Da, da flackert was. Wo denn? Der ganze Turm ist doch dunkel. Nicht im Turm. Seht ihr da oben im zweiten Stock? Das ist doch ein Flackern wie von einer Laterne. Los Leute, das sehen wir uns mal an. Ja. Da Ich bin mit einer... mit einer Alta Und, ja. und, und, und er trägt eine Kutte. Ja. Ob das wirklich ein Geist ist? Ach, Quatsch. Hey, sieh da. Er dreht sich um. Er kommt auf uns zu. Seht euch das an. Sein Gesicht ist totenbleich wie eine Maske. Das ist doch ein Gespenst. <lacht> <lacht> Klar. Leute, das ist kein Geist. Sonst hätte Timmy sich nicht auf ihn gestürzt und er wäre nicht weggelaufen. Los, hinterher! Ja, los! Er ist die Treppen hinuntergelaufen. Ja. Sieht aus wie ein, ein Keller. Ja, scheint der Weinkeller zu sein. Mhm. Seht ihr all diese Flaschen? Ja. Und wenn sich das Gespenst hier versteckt? Ach, sieh dich doch um, Anne. Lauter Regale mit Flaschen. Wenn dieses ein angebliche Gespenst irgendwo hier wäre, dann müssten wir ihn noch sehen. Aber wo kann er denn geblieben sein? Ach, ach, keine Ahnung. Ja. Der Weinkeller scheint nur einen Eingang zu haben. Ja. Merkwürdig. Als hätte er sich in Luft aufgelöst. Vielleicht war es eben doch ein Gespenst. Äh. Ich gehe jetzt jedenfalls ins Bett. Tja, ich weiß auch nicht weiter. Los, lasst uns also schlafen gehen. Na schön, meinetwegen. Aber morgen sehe ich mir diesen Weinkeller noch mal genauer an. Also gut, <lacht> morgen ist ja auch noch ein Tag. Ja, Timmy, du hast deine Sache gut gemacht. Ja, <lacht> ah, ja, genau. Du bist ein braver Hund, der sich nicht so schnell erschrecken lässt. <lacht> <lacht> <lacht> Am nächsten Tag trieb die Neugier die fünf Freunde wieder in den Weinkeller. Als sie sich bei den Regalen umsahen, hörten sie plötzlich ein Geräusch hinter sich. Erschrocken, nach Luft schnappend, fuhren sie herum und standen dem Verwalter Fraser gegenüber. Was macht ihr hier? Kinder haben im Weinkeller nichts verloren. Wir, wir wollten uns hier nur mal umsehen. Umsehen? Nach was denn? Äh, naja, eigentlich, äh, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber wir suchen nach einem Gespenst. Doch wohl nicht nach Bruder Thomas. Sie kennen die Geschichte also auch? Selbstverständlich. Jeder hier in der Gegend kennt sie. Schon mancher hat Bruder Thomas in Vollmondnächten auf dem Turm wandeln sehen. Und den meisten ist das nicht gut bekommen. Also, wir haben hier letzte Nacht jemand verschwinden sehen. Bruder Thomas war hier unten im Weinkeller? Das war kein Gespenst. Unser Hund hat ihn verbellt und da ist er abgehauen. So reagiert doch kein Geist. Woher wollt ihr das wissen? Oh Gott, mein Herz. Wie geht es Ihnen nicht gut? Oh, doch, doch. Ich muss nur ab und zu eine Pille für mein schwaches Herz nehmen. Hm. Tut uns leid, dass wir Sie mit dieser Geschichte erschreckt haben. Schon gut. Ich gehe jetzt und lege mich ein bisschen hin. Äh, dürfen wir uns hier noch ein bisschen umsehen? Meinetwegen. Aber lasst die Finger vor den Weinflaschen. Klar. Da gibt es ein paar wirkliche, kostbare Raritäten. Wenn davon eine Flasche zu äh, Wir werden keine Flasche anfassen, versprochen. Ja. Also dann tut meinetwegen, was ihr nicht lassen könnt. Äh. Man hier ein bisschen unheimlich. Ach was, der ist nur im wortkarg und nicht besonders freundlich. Mhm. Lasst uns sehen, ob wir nicht noch irgendwelche Spuren von gestern Nacht finden. Alles sieht völlig normal aus. Ziemlich sauber für einen Weinkeller. Ja. Und bis auf die Wachsflecken auf dem Fußboden. Wachsflecken? Wo? Na da, direkt vor deinen Füßen, Dick. Wachsflecken? Ist so wie von einer Kerze in einer Laterne. Ä Du meinst die Laterne, die das Gespenst getragen hat? Ja, könnte doch sein. Ah, du hast recht, ich. Wo führen die Wachsflecken hin? Und lasst uns den Spuren folgen. Okay. Merkwürdig. Die Flecken enden direkt an diesem großen Regal hier. Genau da, wo der Geist letzte Nacht verschwunden ist. Ich wette, hinter diesem Regal ist ein Ausgang oder sowas. Ja. Lässt sich das Regal irgendwie bewegen? Warte mal. Sieht nicht so aus. Nein, Timmy, nicht! Timmy, lass das! Such die Glaschen aus dem Regal! Komm weg da! Seht euch das an. Diese eine Flasche ist gar keine Flasche, sondern ein Hebel. Ja, George ist dagegen gefallen und hat die Öffnung gefunden. Glück muss der Detektiv haben. Mhm. Ja. Dahinter ist ein richtiger Gang, der nach unten führt. Und der wohl hinführt. Warum finden wir es nicht heraus? Folgen wir ihm doch einfach. Ohne zu wissen, wo er hinführt? Na, er wird jedenfalls irgendwohin ins Freie führen. Ha, jetzt kommt schon. Stellt euch nicht so an. Ja, los. Jetzt kommt. Komm, Timmy. Los. wagten sich die fünf Freunde durch den dunklen Tunnel. Sie waren von dumpfer Stille umgeben. Nur gelegentliches Tropfen von Wasser war zu hören. Sie hielten sich an den Händen, denn sie hatten kein Licht. Der Weg schien ihnen sehr, sehr lang. Aber schließlich sahen sie einen helleren Streifen in einiger Entfernung. Heller. Du hast recht, Ann. Los, Leute, schneller. Ja, passt auf, davon scheint so eine Art Falltür zu sein. Hoffentlich ist sie nicht abgeschlossen. Ach. Was, Julie, hilf mir. Ja, warte. Oh. Hilf mir mal. Hm? Wo sind wir hier? Also da hinten, da hängt ein Kreuz. Und hier stehen ein paar Kelche herum. Sieht aus wie der Nebenraum einer Kirche. Natürlich. Das ist die Sakristei der alten Kirche am Rande des Schlossgeländes. Timmy, hör auf hier rumzuschnüffeln. Das ist eine Kirche. Was hast du denn da, Timmy? Hey, seht mal her. Eine Laterne. So wie die, die das Gespenst bei sich hatte? Ja. ja, sieht ganz so aus. Ich wette, dass unser angebliches Gespenst so ins Schloss kommt, durch diesen Geheimgang. Mhm. Aber wozu das alles? Nur um die Leute zum Narren zu halten? Keine Ahnung, aber er scheint immer nur nachts zu kommen. Also schlage ich vor, wir legen uns heute Nacht im Weinkeller auf die Lauer. Ja. wenn unser Gespenst auftaucht, dann sehen wir ja, was er vorhat. Ja. Gute Idee. Aber jetzt gehen wir nicht wieder durch den Gang zurück. Keine Angst, Ann. Ich gehe auch lieber im Sonnenschein über die Auffahrt zurück. nächsten Nacht schlichen die fünf Freunde in den Weinkeller und legten sich dort auf die Lauer. Sie mussten nicht lange warten, bis sie dumpf hinter dem Regal Schritte hörten. Timmy winselte verhalten, bis George ihm die Schnauze zuhielt. Mit leisem Knarren öffnete sich das Regal und eine Gestalt betrat den Keller. Die Kinder konnten nicht viel erkennen, da der Keller in fast völliger Dunkelheit lag. Aber die Umrisse einer Mönchskutte waren auch in der Dunkelheit zu sehen. Verstohlen bewegte sich die Gestalt aus dem Keller. Zu schaffen. Was machen wir denn jetzt? Eigentlich müssen wir Lord Cranston wecken. Ja, dann ist es zu spät. Und der Gauner ist über alle Berge. Seht ihr? Er nimmt etwas aus dem Safe. Los, wir überraschen ihn jetzt. Er kommt! Er kommt auf uns zu! Ja. Los, Simi! Ja. Plötzlich ging das Licht im Arbeitszimmer. Die Kinder kniffen geblendet die Augen zusammen und selbst Timmy jaulte erschrocken auf. Am anderen Ende des Arbeitszimmers stand Lord Cranston zusammen mit Onkel Quentin. Lord Cranston hielt einen Revolver in der Hand. Lord Cranston, was tun Sie denn hier? Die Frage wäre eher, was tut ihr eigentlich hier? Wir haben neulich ein Gespenst gesehen, das gar kein Gespenst war. Und da konnten wir doch nicht einfach... Ja, ja, ich weiß, da konntet ihr nicht widerstehen, eure Detektivtalente einzusetzen. Mitten in der Nacht? Aber wieso sind Sie hier, Lord Cranston? Woher wussten Sie... Ich bin hier, um Macduff davon abzuhalten, mich wieder mal zu bestehlen. Wie bitte? Sie wissen, dass das Gespenst gar kein... Ich meine, ich meine, Sie kennen seinen Namen... Gespenst? Unsinn Die Geschichte vom ruhelosen Geist ist doch nur dummes Geschwätz Und jetzt, Macduff Wird es wohl Zeit, die Maskerade zu beenden? Jetzt sehe ich auch, warum sein Gesicht so unheimlich starr und totenblass wirkte Das ist ja bloß eine Faschingsmaske Ja, habe ich doch gleich gesagt Für die Sache gibt es bestimmt eine... Eine ganz vernünftige Erklärung <lacht> Na los, Macduff Runter mit der Maske. Äh. Ja, tja, da habe ich wohl mal wieder Pech gehabt, wie? Ja, MacDuff, und zwar ziemliches Pech. Hm. Dieses Mal werden Sie wohl ins Gefängnis wandern. Na, das werden wir ja sehen. Hausfriedensbruch. Mehr können Sie mir nicht beweisen. Ich finde, Sie sind reichlich frech. Ich habe Sie gerade auf frischer Tat dabei erwischt, wie Sie meinen Safe ausgenommen haben. Äh. Stellen Sie sich nicht so an, euer Lordschaft. Sie haben schließlich genug Geld und mich haben Sie rausgeschmissen, weil ich nur ein bisschen davon abhaben wollte. Ein bisschen? Sie haben damals meine beste Zuchtstute verkauft, die angeblich weggelaufen war. Na und? War doch nur ein blödes Pferd. Sie sind wirklich das letzte Macduff. Das tut Ihnen dann nicht einmal leid, oder? Nein, tut es nicht. Stecken Sie mich doch ins Gefängnis. <lacht> Wie sind Sie ihm auf die Schliche gekommen, Gordon? Nun, die Kinder waren zwar ziemlich verschwiegen, aber Molly hat mir heute Morgen gebeichtet, dass sie ihren Cousin mal wieder auf dem Gelände erwischt hat. Wir hatten Molly versprochen, ihren Cousin nicht zu verraten. Ich weiß, mein Kind. Ich schätze es, wenn Menschen zu ihrem Wort stehen. Aber Molly hatte dann doch ein schlechtes Gewissen und hat es mir selbst erzählt. Und als Sie von MacDuff gehört haben, wussten Sie dann gleich, was er vorhat? Nicht gleich, nein. Aber als mir Fraser dann auch noch erzählte, dass der Geist von Bruder Thomas wieder umgeht, habe ich eins und eins zusammengezählt. Und woher wussten Sie, dass er heute Nacht zuschlagen würde? Nun, der Geist von Bruder Thomas geht immer in den Vollmondnächten um, so sagt die Legende. Und da ich heute Geld von der Bank geholt hatte, um die Löhne für diesen Monat auszuzahlen, war es logisch anzunehmen, dass MacDuff auf den Safe und die Löhne abgesehen haben würde. Alle Achtung, Sie sind ja ein toller Detektiv. Das ist ja ein hohes Lob, Gordon. So was habe ich von der Rasselbande noch nie gehört. <lacht> Vielen Dank, Kollegen. Und jetzt muss ich mich um einen Fang kümmern. Entschuldigt uns. Kommen Sie, wir drei fahren jetzt zur Polizeistation. Das werden wir ja sehen. Halt, MacDuff, bleiben Sie stehen oder ich schieße. Timmy, fahr, halt ihn <lacht> Ruf das Vieh von mir weg! Der reißt mich da in die das wieder tun, weil Sie weiterhin Schwierigkeiten machen. behalten Sie sich ruhig und beantworten Sie meine Fragen. In Ordnung, in Ordnung. Rufen Sie das Vieh weg und ich sage Ihnen alles, was Sie wollen. George, würdest du bitte den Hund zurückrufen? Jimmy, aus! Aus, lass ihn in Ruhe! Also, Macduff. Woher wussten Sie, dass ich einen Safe in meinem Arbeitszimmer habe? Ich habe sie mal an dem Safe gesehen, als ich noch hier gearbeitet habe. Und woher kannten Sie die Kombination? Ein Kumpel von mir arbeitet bei der Firma, die die Tresore herstellt. Der schuldete mir noch einen Gefallen. Und woher wussten Sie die Sache mit dem Geheimgang? Auf die bin ich mal per Zufall gekommen, als ich mir eine Flasche Wein aus dem Keller holen wollte. Fast genauso wie wir. Wir haben den Gang auch nur durch Zufall gefunden. Und warum die Maskerade mit der Mönchskutte? Es ist doch allgemein bekannt, dass der alte Fraser oft nachts noch durch die Gänge schleicht. Der sollte mich nicht erwischen. Und es gibt nur eine Zeit, in der Fraser nachts sein Zimmer nicht verlässt. Um Vollmond herum. Wenn Bruder Thomas angeblich sein Unwesen treibt. Fraser glaubt an den Spuk? <lacht> Fraser ist in dieser Hinsicht schlimmer als ein Waschweib. <lacht> Na, das war ja alles ziemlich gut eingefädelt Und es hätte auch geklappt Wenn ihr nicht so aufmerksam und Molly nicht so ehrlich gewesen wäre Uff, Also jetzt, wo die ganze Aufregung vorbei ist Darf ich jetzt endlich ins Bett gehen? <lacht> ich glaube, wir alle brauchen eine Mütze voll Schlaf Ja Schließlich ist morgen der große Geburtstagsball Da wollen wir ja keine Augenringe haben, oder? Nein, bestimmt nicht Ohrringe gern, aber Augenringe stehen einer Dame nun mal nicht <lacht> Ha, <laughs> Franston und Onkel Quentin fuhren mit dem Gauner noch in der Nacht zur Polizei. Timmy nahmen sie als Verstärkung mit. Am nächsten Abend fand im Schloss der große Ball statt. Die große Halle war festlich geschmückt, eine Kapelle spielte Musik und es gab ein herrliches Buffet. Ja. Und das habt ihr alles selbst daraus bekommen? Ja, wir sind ja schon erfahrene Detektive. Mhm. Ach ja, was meine Tochter damit sagen will, meine liebe Peggy, ist folgendes. Ne? Diese kleinen Detektive schaffen es wirklich in jeden Ferien, sich irgendwie in Schwierigkeiten zu bringen. Es scheint aber, dass sie aus den Schwierigkeiten ganz gut wieder herausfinden fänden. Ja, damit hat sie doch recht. ja. Ich bin jedenfalls sehr froh, dass Sie Gordon geholfen haben, Macduff zur Strecke zu bringen. Ich bin ja so empört über diesen Mann. Ja, das ist ein frecher Räuber. Och, nicht nur das. Er hat unseren alten Fraser zu Tode erschreckt mit seiner Maskerade. Ach, ja, das war echt gemein von Macduff. Mhm. Der Ärmste schluckt jetzt Herztabletten wie Bonbons. Oh nein. Ja. Ich finde es ja immer noch merkwürdig, dass er nicht zugeben wollte, auf dem Turm gewesen zu sein. Wisst ihr, das ist irgendwie komisch. Der Schlüssel zum Turm ist wirklich seit Jahren verschwunden. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal jemand auf dem Turm gewesen ist. Aber, aber das auf dem Turm, das war doch wirklich MacDuff, oder? Oder gibt's hier etwa doch ein Gespenst? Hey Leute, kommt mal zum Fenster. Seht mal da hoch zum Turm. Flackert da nicht was? Ja. Ich glaube, du hast richtig. Sieht aus wie eine Laterne Nein, das kann nicht sein, es gibt keine Gespenster äh, äh, ja. Was gibt's denn da draußen so interessantes, Kinder? Äh, oh. äh, gar nichts, Tante Fanny, nur ein Flackern im Turm Dafür gibt's bestimmt... Eine ganz, äh, ganz äh, vernünftige Erklärung Ich bin jedenfalls froh, dass wir morgen wieder abreisen Bevor ihr euch mit euren vernünftigen Erklärungen wieder mal in Schwierigkeiten bringt Ich auch, Tante Fanny Kommt Kinder, es wird Zeit, dass ihr euch zum schottischen Tanz aufstellt. Oh ja. Tanzen? <lacht> ja, tanzen. Kommt schon, es wird euch Spaß machen. Ja, aber wir müssen doch wohl keinen Schottenrock tragen. <lacht> ihr würdet sicher sehr hübsch darin aussehen. Oh, weia. <lacht> oh Mann, jetzt verstehe ich, was George durchmacht, wenn sie ein Kleid anziehen soll. <lacht> Kein Schottenrock, versprochen. Aber ich lasse es mir nicht nehmen, mit zwei so hübschen jungen Männern zu tanzen. Na, wenn das so ist, darf ich bitten, Lady. Oh, Julian, ich wusste gar nicht, dass du diesen Satz kennst. <lacht> Wir <lacht> ah. auch nicht. <lacht> Wir sind die besten Freunde, ja. Wir halten dicht und zusammen, was immer auch kommt. Wenn spannend wird, dann sind wir dabei. Julian, Dick, Ann und Tim Timmy, der Hon, ja. Uns hocken Abend heuer und wir durchforschen alte Gemäuer.